E o poveste veche Veche de mult, Și cea mai frumoasă Dintre câte ascult Când bunica iarnă Deși începe spuza de povești Să-și cearnă Focul o aude Lungi urechi De pară roșii și zălude Se ciulesc în sobă Cribățul s-asculte bine vigilie pe cinci roți și o tobă Iar la geam îi cheamă pe cei mai cuminți, clincănind pe peste și de arginți. Și bunica iarnă peste munți, câmpii, tot povestea aceasta o spune ei. A fost odată de mult departe. Am uitat în Timpul a șters-o din carte, era iarna pe de atunci, dealuri și lungi păreau toate de zahăr și lapte. Fulgi de nea se prindeau di câte doi, câte șapte, poate așa au aflat și au văzut cum porni al povești început. Somnul cuprindea castelul de pe stânga cea înaltă, Nici o altă luminată, doar fereastra dinspre turc. Cum? Oare ea, regina fie, care în ora cea târzie mai întârzie la geam, Ascultând poate cu vântul Polește ram cu ram. Aproape am terminat, brădăria doică Uite! Regii. Oh, cine mă strigă? Nimeni, măriata! ta Ți s-a părut Vântul șuieră bismetic pe afară Crezi, Doica? Ești nee, ești obosită curăcă te Termin mâine Auzi, mă strigă Nu, nu, nu deschide asta. pe asta Ai să răcești Vinte, Doica ce multă zăpadă s-a strâns pe pervas. Maria ta! Nici n-am băgat de seama. Din deget îmi curge sânge. Pe semne că m-am înțepat că sunt. Uite! O blabă, Încă una. Trei blabă. Asta! Semn bun, măria ta! Dar nu, nu mai sta la geam, e frig. Mai bine privește.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 După aceea, regina născu o fetiță frumoasă și bună, Ca ziua când soarele-și lumină, sau noaptea cu lună. Căci părul-i frumos, era negru, lemn de abanos, Gura, ca sângele, fata-o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 Țara aceasta A semini cu o zână Ești cea mai frumoasă <laughs> ta N-ai văzut-o de mult pe albă ca zăpada Uite atât Până aici îmi vine ha. Și cu mine Nu, nu, nu nu vreau să o văd oh, Numai odată, stăpână Lasă-mă să ți-o aduc Sunt sigură că ai îndrăgi eu apoi Acum îndrăgește toată lumea. S-a făcut frumoasă, ca lumina zilei. Uite, uite-o, privite Acolo, lângă frunte. Mai spune-mi, mai spune-mi, se urăsim, doar mie. Așa! Mai spune mai frumoasă și-n... Dă-mi oglinda fermecată. Da, Maria ta. De fermecată. O glinde va fi mai mândră și mai frumoasă în țară. Frumoasă ești, drăbână, dar-n forsețe veci. Chiar altă ca zăpada e mii de ori de treci. Ah, nu! Nu! Pleacă de aici, doică! Pleacă! Maria, a... Să vină pânătorul! Până Am sosit, mărită doamnă! Tu ești pânătorule! Până a, da! Ascultă! Vreau albă ca zăpada să piară! Să piară? Da! Îți poruncesc. Stăpână, eu o copilă, îndure. Dacă mai spui o vorbă sau nu mi ascult sporunca. Am înțeles, stăpână Tu du-o în pădure, departe, cât mai departe Acolo s-o ucis și drept dovară vreau să-mi aduci inima ei Hai, du-te, du-te, du-o în pădure E frică! Să ne oprim aici! Aici? Ha! Ce e cu tetul ăsta? Ce vrei să faci cu el? Ce rău ți-am făcut eu? Nu, nu pot. Nu pot. Nu-i așa? Știam eu că ești bun. Dar trebuie, înțelegi! Nu! Nu vreau să mor! Întură-te de mine! Fi bun și lasă-mi viața! Și niciodată n-am să mă întorc acasă! Am să fac! Uite, chiar acum! Nu-i așa că mă lași? Fugi, fetița, du-te! Cât mai ai du-te! Cu mine, mă, du-te! Cu fiarele pădurii n-au să o lasă în viață. Ce se mișcă acolo? Oh? Mistreț! De departe. Nu vine după mine? Uf, și ce întuneric! Ah, în lumina fulgerului am văzut o casă!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 Și aici, încă sunt... 1, două, trei... Sunt tot șapte pătuțuri. Șapte stăpâni... De unde ori fi acum? Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Când soarele-a noi Și Tot ne Din multe aurul a scos S-a am și ajuns Așa. Acum aprindeți lumânările. E tineric în casă. Eee. Eh, da, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, mea. ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, cine ci, ci, ci, ci, Uite o fetiță, o fetiță, o fetiță, o fetiță. O... Să no oprim să se oprim Da ne oprim să ne oprim să ne să ne să ne gândim. Da, da, da. da, da, da. Și da. spun că... Ce, ce, ce, ce, ce, ce spui? Să ne gândim. Da, asta e să ne să ne, Să ne să ne gândim. Uf, ne apucă dimineața. Am să mă odihnesc în fiecare păduț câte o oră până trece noaptea. Așa. Așa. Așa. Așa. Voi nici? Vestiți mește <gătă> E dea, Și vă! pă Eu barbă coță <gătă> Și eu glumit Am barba până la pământ Și eu până la gleznă Și eu sunt de vreți din șapte al cincilea din frați. Eu-s mijlociu, dar să știți că imediat mă șighiți Am barba până la mijloc pe mine, pe mine, pe mine, pe mine, Eu, eu pe al pe pitic. pe sunt sunt puțin peltic. Eu dintre toți cel mai pe Și toți, îmi spun, tu pe mine, pe tine, cum te cheamă? Cum pe cheamă? Albă ca zăpada! Să nu mai zgoniți și voi! Oh. Mama mea, vitregă, regina ce m-a alungat din casă și a poruncit să fiu ucis! Oh. <grii> da, așa că nu mai zgoniți! <grii> ah. <play scholars> yeah. Să te izgoniți. <grii> <grii> ah. uh, ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce?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 În timpul acesta, regina cea rea și trufașă... punem mă o glindă fermecată, o glinjoară. cine e cea mai frumoasă în țară? Frumoasă ești, regina, ca soarele la Dar pe simunțe aceștia și apele ce curg, Ia după ca zâmpata, ce mai frumoasă parte cât lumina zilei și mai strălucitoare. În casa cea mică, de peste trei conici, a în taină de cei șapte pitici. Cum? Alba ca zăpada trăiește? Așa o ucid eu atunci. O aruncă, tăpâna. Să-mi aduci imediat o roche de precupeată, un coș cu nuiele. Va suma să mă împrobotez fața și în coș cingător, de toate pelurile și de toate culorile. Ai înțeles? Să nu te-ai la nimeni altă cază, pare. La nimeni? La nimeni altă cază, pare. La nimeni altă la, nimine, la, nimine, la la nimeni. Revedere, revedere! La revedere! revedere la revedere. revedere! Să ne faci colțunaș și papanaj! Da, da, pa pa papanaj! de tortă dulce. dulce. Da, da, la revedere! Da, da, da, Nu pot! N-am voie să te las în casă. Dar ce frumoase cingător ai! Dacă nu mă lași în casă, atunci plec. Și n-ai să ai cingătoare de mătase împletită. Stai! Stai! Nu pleca. femeie de treabă. Nu-i așa? N-ai să-mi faci niciun rău. Ce-ți trece, pe petito? Cum să-ți fac rău când ești de frumoasă? Poftim! Intră în drânca! Vai, ce frumoasă cingătoare! Nu vrei să Uite, o încerci? Uite, ți-o eu! Țin că aici la spate. Așa, da. o punem pe mijloc și acum o strângem! Au! Mă strânge! Mă doare! Ah! Ah! S-a terminat cu tine! Te-am strâns atât de tare cu gingătoarea peste mijloc, că ai murit! Albă ca zăpada! Am sosit! Am, Am sosit! Ce e asta? Albă ca zăpada prăbușită pe podea. Nu-i mai bate inima! Oh. E moartă! Dar ce s-o întâmplat? A, cingătoarea nu oasă să răsuferim! Da, s-o desfacem repere! Da, își revine! Da, Da, da. da. Și da. da. cum am speriat! Și... și... piața. Atât de tare m-a strâns! Credeam că să mă omoare Peța nu era alta decât regina ce-a picăluat te de acum înainte să mai lași pe cineva să intre când nu suntem acasă Ce bine că am ajuns acasă Aduceți mi repede oglinda Oglinda ce-a fermecată Iat o glinda fermecată, o glinjoară, cine-i cea mai frumoasă în țară? Frumoasă ești strigină ca soarele na dar pe munții aceștia, așa apele ce curg, e albă ca zăpada. Ce? n Albă ca zăpada? n am murit? Ei bine, nu-mi scapă tu. Mă voi duce a doua îmbrăcată în bătrână și de asta dată frumoasă am să te aduc cum pieptene, să-l prinzi în părul tău negru, cavanosul. Numai că pieptenele e otrăvit și să mori. Hai să mori! <gână -i> Nu, bătrânul! N-am voie să răm da pe nimeni înăuntru! Dar te hrindic pe fereastră! ai voie să fii rești, nu-i așa? Uite-l ce piețene frumos! Și uite-l cum strâncește! Oh, îți oh, oh, Ce frumos e! Oh, ce bine asta în părul tău negru! Dă-mi voie numai să-ți-l Pleacă-te pe reaftă, lasă-mă să te pierdăm, așa, așa, acum, mor. <cum> așa, s-a acum ești mort, mortă! <cum> Am o scrisoare la opus, pe căsene noi ne îndreptem și iar. Cântăm, ia femeia, tot trembând înana. Ai paura, am să nebește vă trembând, din unde am undurile au lui. E moartă! Pliviți! Pliviți ce are pân! În pieptene! A ia, se luat-o regina! Să-l scoatem imediat! Să-l scoatem pe gură! Aha! Așa-și. Bătrâna! Unde e bătrâna? Bătrâna aceea era tot regina! I-am da. fipt în cap pieptele ei, o tragă! Da. Ferește-te de aici încolo! Pentru că la treia oară... Dar albă ca zăpada, primite-o Cum? Albă ca N-a murit! E bine. Ach, chiar te-ar fi să-mi pun viața-mi să primește. Albă ca zăpada, tot trebuie să moară. Am să iau...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 5-7 șapte plitici nu-mi dau voi. Nu-i nimic, ai găsit eu cui să merele astea. la ele. Na, ține unul să cuști. n voi să primezi nimic. Ce frumos să nu te o trevesc? Uite, dai în două. Tartea de sare o mănânci tu. Iar arbă, uite, te credem Oștei, curtei, ascultați! Eu sunt cea mai frumoasă din țară! <laughs> Eu sunt cea mai frumoasă din Înseră piticii Și codrul tot o plânse Părea că și seninul Încet umbrit se stinse Piticii O așezară în raclă De cleștar De plai sălta de stâncă Lângă un bătrân stejare Veneau aici să o vadă Bursuce plânșa jale Și cerbii din livadă Și ciocârlan din stepă Și mierle, Și scatii și puhnele mirate Și fluturile aurii Și-o tot priveau pe fată Și ea parcă dormea Cu părul lung și negru Cu obraji albi de mea. Iar când în dimineață Trecu un fiu de crai Și-o văzu frumoasă rămase fără și, în fiecare dimineață ne oprim la ea și spunem Bună dimineața, albă ca Bună dimineața Și seara la fel, când ne ducem la culcare Îi povestim ce-am făcut peste zi și îi spunem Noapte bună, albă ca zăpada! Noapte bună <g ot competition> E atât de trist ce-mi spuneți voi Dar, Dacă mi-ați dat o mie... Am să vă depunesc orice dorință. O zadarnic. Nu ne despărțim de ea pentru tot aurul din lume. Dăruiți-mi-o. simt că nu mai pot trăi fără să privesc mereu. Mie dragă, așa cum mi-lumina zilei, dragă. O voi cinstit și prețui ca pe mireasa mea. Dacă e așa cum spui, să-i o dăm și să-i fie mireasa. Adevărat? Ajutați-mă să fiu pe cale. Ajută-mă, stai, stai. Vezi că te pierdici ah. ah. Uitați-vă, uitați-vă, clipește. clipește Genele îi se zbat Și asta de mari! Mărul C o travit. Când ah. s-a înviedicat fratele meu zguduindu, o Mărul a ieșit din gâdleș oh. ah. de, -de, -de, -de, -de, -de, de bucățica de măr O, -o, -o Ce-i cu mine? <laughs> Ce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 Apoi o nuntă, o nuntă mândră, mare, pe minorot cât spuza, din soarele răsare, ce alți din noapte, fitiții câte șapte, cu aur scos din munte și înțelepciți de vreme, crai mari cu bărcă runte, și codrul își trimise la rându cântătoare, vreo cinci cu fluier și în cânt prinigătoare la nunte, să fi spus o glinda sau alt cum a aflat. Regina rea în ciudată din palat, dar craiul a fost-o la joc, cu dur de fieră de te, de fier încins în foc, să joci cu ei măria ta și noi cântărți de nuntă ți cânta. și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 Primiti-mi -mă, rog, la amează pe fata cea mare cu merind din pădure. Altminteri nu mai prididesc cu treaba Dar bine bărbate, fata nu cunoaște potecile pădurii Cum o să găsească ea drumul? Hei, lasă nu te temi Ca să nu se rătăcească, am să iau punga asta cu mei Și am să presară în urma mea semințele Bine te gândit Hei, nevastă, de acum am plecat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 Pasămite, vrădiile, ciocârliile, cintezoii, mierele și scatini Ciuguliseră toate boabele și fata se rătăci nu văd nici urmă de semințe de mei Pe unde s-o pornesc? Încotru să mă mai îndrept Să-i iau pe poateca asta Dar nici pe aici nu sunt semințe. Soarele a ajuns la apus de când tot umblă Acum s-a întunecat de bine. Ce mă fac? Nu mai văd nimic! Mi-e frică! Acolo în depărtare, parcă sclipește ceva. O lumină, o fereastră luminată. Acolo trebuie să locuiască oameni, poate s-o îndura să-mi dea adăpost de peste noapte. Nu-mi voi să facă o căsuță.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 Până ce se sătură. Dar la găinușă, la cocoșeli și la vițica bălțată Nici nu se gândi. Of, oh, ce foame mi-a fost! Uh, a obosit! N-aveți pe aici un pat să mă culc? Aici n ai băut? Pe noi mi-ai uitat? dar singură loc de culcat. Urcă scara asta și o să dai două daie cu două paturi.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 Pietur tata a de foame din prigina mea. Și măicuța o să nu nu mai într-un plâns dacă nu mă mai întorc nici eu. Mi-e teamă. S-a noptat de -a Și ce întuneric s-a făcut. Dar ce văd? Parcă e o lumină. Da, da o casă. Intră.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 Ia uite ce penelucitoare ai <tript> Și ție-ți întrecunoscătoare Vizică băi sată ți, <tript> ți foame Fata moșului Du-te iute în bucătărie Și gătiști ceva <tript>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 Mersom, arată unde să-mi aștern și eu un culcuș Găinușcă, bălănușcă, cocoșel, frumosel, Și tu, vițică pălțată, răspundeți răspundeți fetii îndată Nu doi ai mâncat, decât nu ai dat de gândi la culcare, noapte bună la culcare Să mergem așadar la culcare, fata mea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 Însă m-am dormit ah, Dar ce îmi văd ochii Ce sală mare Și totul Totul este de aur Pereții smălțiți Cu flori de aur Și patul Patul e de filteș Și parei de catifea purpurie Iar acolo pe scaun O pereche de pantofi Brădați cu margaritare iar m-am culcat într-o daie mică și sărac. Visez de bună seamă. Bună dimineața, stăpână. Nu, nu visez. Așteptăm poruncile tale. Haide mine, vedeți-vă de treabă. Mă scol numai decât să gătesc bătrânului mâncare și să-mi hrănesc găinușa, cocoșelul și vițica. Poate l-o fi foame. Bătrânul s-o fi de mult și eu mai zăbovesc în pat ca un leneș. Undo fi.